Зима, моя маленька смерть, Застигне, мов ріка, що не добігла до сльози, І абісаль заціпеніла у зіницях. Не встигли народитися мої від мудрості дурненькі діти, Пожухлим листям віднеслися їхні ймення, Віра, надія, любов. Невже це я наповнив пусткою пустелю? Де лиш три айсберги тримають спротив між ще і вже серед застиглого потопу? Не вір, не бійся, не проси.